בראשית, פרק כ"ג ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חטא לאמור. גר ותושב אנכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפני. ויענו בני חטא את אברהם לאמור לו. שמענו, אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. במבחר קברנו קבור את מתיך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. וידבר איתם לאמור. אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני ופגעו לי, לי בעפרון בן צוחר. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, לא, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי, בתוככם לאחוזת קבר. ועפרון יושב בתוך בני חטא. ויען עפרון החיטי את אברהם באוזני בני חטא, לכל לבאי שער עירו לאמר. לא, אדוני, שמעני. השדה נתתי לך, והמערה אשר בו, לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, קבור מתיך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמר, אך אם אתה לוש לא שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממני, ואקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמר לו, אדוני, שמעני, ארץ ארבע מאות שקל כסף, ביני ובינך, מהי? ואת מתך, קבור. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף, אשר דיבר באוזני בני חטא, ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה, לעיני בני חטא, בכל באי שער עירו. ואחרי כן, קבר אברהם את שרה אשתו, אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרא, היא חברון, בארץ כנען. ויקום השדה והמערה אשר בו, לאברהם, לאחוזת קבר, מאת בני חטא.